І перше, що вони обидва почали, це кпитися з Володьки, чіплятися до нього, прозивати Дерманом. Володько мовчав, але приємно йому не було. Науки цього дня не було. Учитель сказав, щоб привели ще когось, що було хоч п'ять. Володько почав думати, кого б йому ще привезти. Обдумав геть усіх хутірських і не знайшов нікого такого. Зупинився на своєму Хведотові – Йому, правда, всього шостий пішов, але він досить великий виріс і міг би сміливо ходити з Володьком. І він почав просити Хведота. «Ходи зі мною до школи, Хведоте!» «Я не хочу!» – відповів той одразу. «От, дурний! Ходи, там так гарно! Побачиш учителя!» «Я не хочу!» – була та сама відповідь. «Я дам тобі мого ножичка рачка!» – каже Володько. «О, це щось зовсім інше!» Хведот помітно завагався, а Володько й матір просить. Пустіть, пустіть, мамо, нас буде четверо, вже троє є. Аж він ще, бач, який. То нічого, він уже великий. То хай, про мене, йде, все одно нічого йому дома робити. І Володько вже не йшов сам до школи, він тягнув за собою Хведота. Ідуть у селом, на них нападають собаки, гуси. Хведот боїться. Володько завзято відганяється. Євген з Одіоном притягнув лише Омельяна, і їх стало п'ятеро, як і хотів учитель. І наука почалася, і Володько вдоволений. Учитель заходить до класу, хлопці встають, Хведот і собі встає. Євген проказує отче наш, і всі кажуть, здравствуйте, господин учитель. Один лише Хведот ніяк такого не вимовить, тому він мовчить. Він весь переляканий, личку дуже маленькі, оченята дикувато дивляться, сидить за лавицею, і ледве помітна його кругла, біла, вигоріла голівка. Родіон так само, як і Євен, ходить уже другий рік до школи, але всі вони належать однаково до первої групи. Омелян дуже шепелявить, не вимовляє ри, і йому чогось дуже тече з носа. У класі настали також зміни, на стінах з'явилися картини, були то самі царі і щось зі святого. На передній стіні підряд три великі картини у нових золочених рамцях – цар, цариця і наслідник. Учитель одразу пояснив, що всі вони тепер не звичайні собі хлопці, які галасують там по вулиці, а ученики, тобто ті, що учаться. Вони тепер у школі, а школа це незвичайне, а посвятне місце. Володько слухає все дуже уважно, і гордість спинається в його грудях. А потім учитель почав питати, що це за образ? спитав він Євгена, вказавши на образ Христа. Христос Спаситель, відповів одразу Євген. А от там, звернувся до Володька і вказав на царя. «Цар», – відповів Володько. «Так, цар, але відповідати так про царя не можна. Треба сказати «Цар, Ніколай Александрович, государ і імператор всеросійський». Понял? Володько кинув головою. Учителюві і це не сподобалось. Треба відповідати «Понял, господін учитель?» «Повтори». Володько все повторяє, учитель вдоволений, питає Радіона. Той встав на ноги і заплутався. Імператор цар Олександрович» і заникався. «Допоможи йому, затвернюк Омельян!» Затварнюк і собі встав, але сказати міг ще менше. Повтори їм ще раз ти, Довбенко, ти маленький!» і тикнув пальцем на Хведота. Цей довго не міг піднятися за лавицею, Весь залився червоним, голівка ледве відніє. «Імілятор цал почав Хведот, – «Ну, ти єщо й говорить не умієш, садись, старший Довбенко». «Цар Николай Олександрович – государ і імператор всероссійський», – відчитав Володько. «Хорошо, молодець. Так надо отвечать, садись. А тепер дальше».